trei lucruri pe care trebuie să le știți despre ziua de azi. Pe 15 octombrie 1893 s-a născut Carol, principe de Hohenzollern-Sigmaringen, viitorul rege Carol al II-lea al României. A trăit o viață tumultoasă cu urcușuri spectaculoase și prăbușiri rușinoase. În timpul Primului Război Mondial, de pildă Carol a dezertat efectiv fugind de la comanda regimentului de vânător de munte, ce i fusese încredințat. Și a fugit pentru a se căsători Împotriva legilor în vigoare Cu o tânără din anturajul reginei Maria Zizi Lambrino Fiind principele moștenitor Nu a putut fi executat Așa cum ar fi fost cazul pentru orice alt desertor Dar gestul a fost o mare lovitură Pentru reputația lui și a familiei regale Căsătoria cu Zizi Lambrino A fost anulată în cele din urmă Carol s-a însurat ulterior cu principesa Elena a Greciei Care a devenit mama lui Mihai I Dar a abandonat-o mai târziu Pentru Elena Lupescu o fostă dansatoare, care a devenit mai întâi amanta, apoi, în exil, soția lui. Carol al II-lea, supranumit și regele Playboy, a domnit între anii 1930-1940. Domnia sa a avut loc într-un context internațional cumplit, marcat de ascensiunea mișcărilor extremiste în Europa și nu doar fascismul, nazismul, comunismul. Totuși, conducerea inabilă a regelui Carol al II-lea a agravat situația pentru România. În 1938, Carol a desfințat partidele, a abolit Constituția și a instaurat dictatura regală, încercând un soi de imitație a regimurilor autoritare care apăreau prin Europa, dar n-a reușit să fie credibil nici în această privință. Iată-l aici, ținând un discurs oarecum caragialesc, adresat copiilor din organizația străjerilor. Minte sănătoasă, în trup sănătos, au zis cei de ieri, și noi zicem așa... Dar mai adăugim și suflet sănătos. Cu aceste trei sănătăți, temeinic, pregătite, putem să privim cu o încredere viitoare. Deci tuturora, sănătate! În ultimii doi ani ai domniei sale, Carol a devenit izolat politic și din ce în ce mai nepopular. În vara lui 1940, în numai trei luni, România a pierdut o treime din teritoriu și șapte milioane de dintre cetățenii săi, după ce dat, fără să tragă un foc de armă, la ultimatumurile transmise pe rând de Rusia, Ungaria și Bulgaria. Astfel, țara a pierdut din iunie și până în septembrie 1940 Ardealul, Basarabia și Nordul Bucovinei cadrilaterul. Populația furioasă înconjoară atunci Palatul Regal și cere plecarea regelui. Pe 5 septembrie 1940, sub presiune publică masivă, disprețuit de armată și urât de clasa politică, regele Carol II abdică și pleacă pentru totdeauna din țară cu un tren special asupra căruia grupe de legionari deschid chiar focul la un moment dat pe traseu. Carol și amanta lui trec granița în Iugoslavia, literalmente pe burtă, pe podeaua vagonului, ca să scape cu viața. Carol a murit în exil în 1953, la 59 de ani. La 15 octombrie 1920 se năștea Mario Gianluigi Puzzo, scriitorul și scenaristul căruia îi datorăm romanul, dar mai ales capodopera cinematografică Nașul. Una dintre cele mai populare sonerii de telefon din România. Puțso <laughs> a terminat cartea în 1969, filmul a urmat în 1972, regia a Francis Ford Coppola. Marlon Brando face rolul vieții sale în pielea lui Don Vito Corleone. I'm make him an offer that însă replica mea favorită rămâne cea a, as a asasinului Luca Brasi. Don Corleone. I am honored. I'm grateful that you have ce? invited me to your daughter's wedding. <laughs> On the day of your daughter's wedding, and I hope that their first child be a masculine child. I hope that their first child be a masculine child. First, <laughs> da, la vremea lui a fost filmul cu cele mai mari încasări din istorie, aproape 300 de milioane de dolari. Institutul American de Film consideră Godfather ca fiind al doilea cel mai bun film făcut vreodată după Citizen Kane al lui Orson Welles. În ultim cuvânt despre aniversatul zilei puțină lume știe că Mario Puzo a scris și scenariul pentru Superman. Ce tare! Cam am vorbit mai devreme cu Vank, probabil vă aduceți aminte când politicienii au luat piesa o țară ca afară și au folosit-o în mm -hmm. campanie electorală. La 15 octombrie 2008, în plină campanie electorală, John Bon Jovi se alătura artiștilor care interziceau politicienilor americani să le folosească muzica în campanie fără acordul lor. John Bonjovi a dezaprobat folosirea melodiilor sale în campania lui John McCain. Piesa Who Says You Can Go Home a fost folosită în timpul mitingurilor pentru susținerea candidatei la postul de vicepreședinte. Sarah Palin. Foo Fighters, Hart și Jackson Brownie îi ceruseră la rândul lor lui McCain să nu mai folosească piesele lor în campania electorală. Bon Jovi, susținător al democraților, a cheltuit vreo 30.000 de dolari de persoană, împreună cu familia sa, evident, pentru a participa la o cină de strângere de fonduri pentru candidatul democrat Barack Obama. Hai să ascultăm piesa de care am vorbit mai devreme și să închem și noi emisiunea asta ROCK! Numai bine! Toate bune! Pa, pa!